פרק יא: ויקבצו כל ישראל אל דוד חברון הלאמור, הנה עצמך ובשרך אנחנו. גם תמור, גם שלשום, גם בהיות שאול מלך, אתה המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני אלוהיך לך, אתה תרעה את עמי את ישראל, ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל, כדבר אדוני ביד שמואל. וילך דוד וכל ישראל ירושלים היא יבוס, ושם היבוסי יושבי הארץ. ויאמרו יושבי יבוס לדוד, לא תבוא הנה. וילקוט דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד, כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר. ויעל בראשונה יואב בן צרויה, ויהי לראש. וישב דוד במצד, על כן קראו לו עיר דוד. ויבן העיר מסביב, מן המילו ועד הסביב, ויואב יחיה את שאר העיר. וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני צבאות עמו. ואלה ראשי הגיבורים אשר לדוד, המתחזקים עמו ומלכותו, עם כל ישראל להמליכו, כדבר אדוני על ישראל. ואלה מספר הגיבורים אשר לדוד, ישוב עם בן חכמוני, ראש השלישים, הוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל בפעם אחת. ואחריו אלעזר בן דודו האחוכי, הוא בשלושה הגיבורים. הוא היה עם דוד בפס דמים, והפלשתים נאספו שם למלחמה, ותהי חלקת השדה. מלאה שעורים, והעם נסו מפני פלשתים. ויתייצבו בתוך החלקה, ויצילוהה, ויכו את פלשתים, ויושע אדוני תשועה גדולה, וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצור אל דוד, אל מערת עדולם, ומחנה פלשתים חונה. בעמק רפאים. ודוד אז במצודה, ונציב פלשתים אז בבית לחם. ויתאב דוד ויאמר, מי ישקן עם מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו השלושה במחנה פלשתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער. ויישאו ויביאו אל דוד, ולא אבה דוד לשתותם, וינסח אותם לה' ויאמר חלילה לי מאלוהי, מעשות זאת, הדם האנשים האלה אשתה ונפשותם, כי בנפשותם הביאום, ולא אבה לשתותם, אלה עשו שלושת הגיבורים. ואפשי אחי יואב, הוא היה ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל, ולא שם בשלושה. מן השלושה בשיניים נכבד, ויהי להם לשר, ועד השלושה לא בא. בן היה יהו ידע, בן איש רב פעלים, מן קבצאל. הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. והוא הכה את האיש המצרי, איש מידה חמש באמה, וביד המצרי חנית כמנור אורגים, וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. אלה עשה בניהו בן יהוידה, ולא שם בשלושה הגיבורים. מן השלושים הינו נכבד הוא, ואל השלושה לא בא, וישימהו דוד על משמעתו. וגיבורי החיילים, עשה אל אחי יואב, אל חנן בן דודו מבית לחם. שמות ההרורי, חלץ הפלוני, עירה ונעיקש התקועי, אביעזר האננטותי. צבחי החושתי, עילי האחוכי, מהרי הנטופתי, חלת בן בענה הנטופתי. איתי בן ריבאי, מגבעת בני בנימין, בניה הפרעתוני. חורי מנחלי געש. אביאל הערוותי, עז מוות הבחרומי. אל יחבא השעלבוני, בני השם הגזעוני, יונתן בן שגה ההררי, אחיעם בן שכר ההררי, אליפל בן אור, חפר המכירתי, אחיה הפלוני, חצרו הכרמלי, נערי בן עזבי, יואל אחי נתן, מבחר בן הגרי. צלק העמוני, נחרי הדברותי, נושא כלי יואב בן צרויה. עירה היטרי, גרב היטרי, אוריה החיטי, זבד בן אכלי, עדינה בן שיזה, הראובני, ראש לראובני ועליו שלושים. חנן בן מעכה, ויושפט אמיתני, עוזיה האשתרתי, שמע ואי אל בני חותם הערוערי. ידיעה אל בן שמרי, ויוחה אחיו הטיצי. אלי אל המחבים, ויריבי, ויושביה בני אל נעם, ויטמא המואבי. אלי אל ועובד, ויעשיאל המצוויה